Красна та добровольча армії нестримним потопом почали заливати Україну. Більшовики підняли голову по всій Україні, в тому числі і на Поділлі. Скориставшись занепадом української держави, нещодавні союзники директорії більшовики інспірували низку заколотів уже проти директорії. Зокрема, вони спровокували до анархічного виступу подільських селян, старовинних Меджибожа та Русанівців. Ананій Волинець і Яків Гальчевський отримали завдання погасити пожежу братовбивчого конфлікту, яку розпалили чужинці – Мушлін і Лайнер. У другій половині грудня поставлене завдання було виконане. Керівники повстання, євреї-підбурювачі Мушлін і Лайнер, ледь врятувалися. 25 січня 1919 року наказом штабу Холмського-Галицького фронту Гайсинський курінь отамана Ананія Волинця, що перебував у Старокостянтинові, переформувався на 61-й Гайсинський імені Симона Петлюри полк. До його складу війшли і літинські повстанці Гальчевського. Сам Яків був зачислений до полку сотником першої і єдиної батареї, яка мала на озброєні лише дві гармати – 48-лінійну і гірську. Яків Гальчевський взяв участь у березневому наступі армії УНР. Підрозділи 61-го полку, в тому числі і перша батарея, практично весь час були на передовій. Можна згадати запеклі бої під Костополем, Немовичами, та Сарнами. Після штурму за участю батареї сотника Гальчевського було відвоювано місто Сарни. Врешті Красну армію відкинули за Прип'ять. В цей час 61-й полк підпорядковувався безпосередньо Всеволоду Агапієву, начальнику штабу північної групи армії Володимира Оскілка. 4 квітня 61-й полк було включено до складу 19-ї дивізії поручника Добрянського. 5 квітня полку наказано вирушити на Коростень через Звягель. Полк дещо затримався, але 9 квітня разом з іншими частинами 19-ї дивізії прибув у район Коростень-Житомир, де знову взяв участь у боях проти більшовиків. Незабаром, зазнавши поразки під Звягелем, армія УНР почала відкочуватись на захід. Волинеч же отримав наказ прорватися з частиною козаків через фронт у бік Радомишля і злучитися з повстанцями отамана Соколовського. У ніч з 22 на 23 квітня 1919 року прорив був здійснений. Відтоді Яків Гальчевський очолив 61-й імені Симона Петлюри полк. Під його командуванням полк вів тяжкі оборонні бої. Врешті армія УНР відступила на терени Галичини. У травні 1919 року Гальчевський прибув на станцію Броди до штабу дієвої армії. Від Симона Петлюри отримав завдання. Напередодні контрнаступу Першого Запорізького корпусу та Галицьких частин провести у запіллі Красної Армії низку диверсійних операцій. Гальчевський мав нищити ворожі комунікації та перешкоджати совєтським інтендантам налагоджувати продовольче забезпечення Красної Армії. Це був час, коли головний отаман Херсонщини і Таврії Матвій Григор'єв оголосив свій універсал, у якому закликав до повстання проти комуни через вичайки і комісарів з московської обжорки і тої землі, де розіп'яли Христа. Заклик отамана Григор'єва підтримали й на Поділлі. За короткий час були звільнені Літен, Гайсен, Могилів, Братслав, інші міста і містечка. Широкому характеру повстання сприяв і декрет в ЦК від 15 квітня 1919 року про запровадження в Україні продовольчої диктатури. Начдив Другої Красної Армії Ленговський зазначав, що на весні 1919 року у Літинському та летичівському повітах повстання проходило під григорівськими гаслами проти насильницької комуни, проти євреїв-комісарів, на захист релігії і за вільні ради без комуністів із пропорційним обмеженням євреїв. Селяни обурювались тим, що влада узурпована купкою пройдисвітів, переважно євреїв, котрих ніхто не обирав і які нахабно оголосили себе селянською владою. Гасло повсталих було: проти комуни, за ради, вільні від жидів-комісарів за християнську віру.